Programmet præsenteres af Discovery Plus. Så har vi igen fået besøg her i Københavnets Klub. Klubhuset har også åbent, selvom det er landsholdsue, uh, så inviterer vi da bare en, der har noget med landsholdet at gøre. Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, velkommen til. Man gør jo, i, for tiden har jeg lagt mærke til fodboldverdenen, så hilser man sådan her, ikke? Jeg gør sådan her. Ja, jeg skulle til ja, at sige præcis. det, fordi din albuer må jo lige pludselig være kommet til sin ret. Ja, endelig. Endelig har jeg set de der, man skal ikke tage håndtaget sådan her, man skal gøre sådan her, jo. Så det er perfekt. Åh, det er godt, de er i træningen. De det er sådan alle varer. Ja. Niels Christian, du har jo kendt Peter Møller i mange jo, øh, hvordan vil du karakterisere den øh, mand, som vi har øh, fået besøg af i dag? Jamen øh, Peter er jo, han har jo alting med sig. Han er jo Danmarks fodbolddarling. Altså TV har jo givet ham et image af den evindelige søde og rare mand, der kommer ind i struerne banen, til, altså. til herrefru øh, Jensen, ikke? Og Maren i uh, Men altså, han er jo et dybt professionelt menneske, og det har han jo altid været. Uh, og det har jeg stor respekt for. Jeg har haft lejlighed til at følge Peters fodboldkarriere, både da den var mindre god, og da den var rigtig god. Men sådan er det jo for os alle sammen. Der er en tid til alting, ikke? Peter, hvordan husker du, Niels Christian, for så vidt jeg kan regne mig frem til, må det jo være ham, der har hentet dig ind til FCK? Nej, ikke i første omgang. I Nej, første omgang, det var den, det var det også. Jeg øh, og øh, jamen, jeg ser jo tilbage med, med glæde. Det er jo en af de, de helt store i dansk fodbold. Øh, jeg har været så heldig også at, at være sammen med, med nogle af dem, og arbejde sammen med dem. Altså Niels Christian, Østergård, øh, Østergaard, øh, Per øh, Børbak, i OB også. Mm. Så jeg synes, jeg har været heldig, at jeg har fået lov til at, at, at snuse og se de dygtigste an. Og det var jo også sådan, Nels Christian Major, øh, ekstrem ærlig, lige til. sagde hans mening, men du vidste altid, hvor du havde ham ind. Og så var han altid ude at bakke spillerne op, når der var nogle sager. Som, han er også selv gammel angriber, så hvis der var noget, hvor vi gik lidt for hårdt til hinanden, jamen, så var Holmstrøm øh, måske. Jeg har desværre ikke set Holmstrøms spille fodbold, men. Øh, jeg, jeg, jeg, har l... godt jeg har sådan en billede, og han selvfølgelig var bedre end mig, så var vi sådan en lidt samme type. <laughs> hey, jeg ved ikke, om du vil have lov til at svare på tiltal der. Og jeg vil sige så meget som, både mit ben mit var bedre end Peter Møller, Kommer, kan konkurrere lidt om, at vi begge to havde et udmærket ben og hovedspil. Men ellers var det vel nogenlunde det samme. Vi ved jo, hvor målet står, og det er jo det, der handler om. Og ligger den til selv et svagt ben, ikke? Og det har vi jo set engang en, en berømt kamp mod farme inde i bakken. Så kan Peter jo også ramme den, når den, når den bliver serveret rigtigt. Der er også, ja. også held til jo, Peter, kan du egentlig huske situationen, dengang du blev kontaktet? At Niels Christian går ud fra, at du skulle tilbage til FC eller da det endte med, at du kom tilbage til FC København? Ja, det var præmielkært, der var, var præ der var mellemmand rent faktisk, jo. Ja, det er rigtigt. Og Peter sad og pillede næse på en bænk nede i Spanien, ikke? Og det har, har han fortalt mange gode historier om. Synes jeg, du skal fortælle om, øh, hvad træneren sagde til dig? Det synes jeg er meget morsomt. Men altså, og det var bare I at sige, at det viser noget om Peters professionalisme. Selvfølgelig var det en fantastisk kontrakt, og han kunne være blevet dernede, men i virkeligheden ville han gerne spille fodbold. Og det var jo egentlig årsagen til, at det lykkedes os at hente ham hjem på det tidspunkt. Ja, det var Jeg, jeg havde jo sagt i lang tid, at det var verdens bedst betalte sprogkursus jeg, jeg var på. Men på et tidspunkt, så skal man jo også videre. Og det var rigtigt, jeg havde haft andre muligheder for at komme væk Men så ville Oviedo ikke ligesom Frigive mig, jeg fik selv Det var jo en tid, hvor jeg ikke jeg Elkager han rådgav mig, men han var ikke en agent Så jeg var selv oppe ved præsidenten med store sigar Og tæk og bede om, om jeg ikke kunne få en fri transfer Fordi der var ikke nogen klubber, der ville købe en mand Der sidder på bænken hele tiden Og det fik jeg og så var jo valget mellem Brøndby og FC København. Og, og FC København havde jeg en, en, en forhistorie med, hvor det ikke var gået så godt. Brøndby var det gået rigtig godt. Så jeg prøvede at komme til Brøndby først. Det kiksede. Og så kom jeg heldigvis til FC København. Og det har jeg ikke fortrudt på noget tidspunkt. Men, men det er rigtig sådan... Følelsesmæssigt, fodboldmæssigt, der gik jeg efter det, som var sikkert, fordi jeg havde siddet så lang tid på bænken, og var sikker på, at jeg kunne komme tilbage og gøre en god figur i Brøndby. De havde så Michael Laudrup som træner, og så blev det så FC København heldigvis. Og Hvorfor heldigvis? Fordi det gik jo rigtig godt. Vi vandt mesterskaber og pokaltitler, og klarede os godt. Og Personligt havde jeg en rigtig god tid. FC København er faktisk den klub, jeg har været længst i øh, som, som fodboldspiller. Hvorfor ville du hellere have været til Brøndby dengang? Altså, var det jo kun øh, historikken? Det var historikken, det var ja. Det var historikken. Jeg havde brug for øh, at skyde efter noget, hvor jeg følte mig sikker. Og der havde min, mit første år i FC København ikke været så godt. Øh, hvor jeg blev leget ud efter den sæson. Mm. Og leget ud til FC Zürich. Så derfor gik jeg efter den, et eller andet, som i mit hoved var sikkert og trygt og godt. Og der passede jeg vidste jeg passede rigtig godt menneskeligt der fodboldmæssigt i Brøndby på for det det var en gang. Men så det var derfor. Men så snød du Brøndby eller hvordan er det? Nej, det tror jeg sådan ikke. Altså, Peter er jo et intelligent menneske. Han kunne godt se hvor vinden vinden henne. hen, ikke? Altså, Brøndby var had spin og FCK var på vej frem. Sådan var det jo bare Og det var Peter jo når vi gerne ville have Peter til klubben var det jo fordi han ville passe godt ind på, på, på det hold, vi var, var, havde fået bygget op, og, og kunne tilføre de kompetencer, som han havde. Og det blev jo også et, et godt forløb. Um, indtil, så han er i bunken af plus -signings, altså gode signings. Ja, ja til gengæld har. er han så et af de dårligste salg, jeg har lavet, ikke? fordi jeg er jo i virkeligheden, bag mine, og det prøver jeg konstant at overbevise dig om, jeg er jo i virkeligheden alt for, alt for rart og, og, og, og blødt menneske, fordi så kommer drengen jo og, og siger, eller ellers sagt, jeg bliver ringet op af Danmarks Radio, Olaf Skåning Andersen, han kunne godt tænkte sig, at Peter Møller, han skulle være studievært. Det lyder sgu da meget godt til så men manden har jo altså med os nu. Hvad var det give for ham jo? Og så var han op, og det er jo det, han er god til. Så kommer han op og sidder og tuder på kontoret, ikke? Ja, men nu er jeg også og jeg har spillet, og synes du ikke, at det er i orden, og det er, once in, det er virkelig en chance for mig, og hvad skal jeg ellers gøre? Det der. Så bliver man blød om hjertet. Var det sådan, det var, fedt. Så bliver man blød om hjertet, og så får man lov at, at slippe ud af sin kontrakt, ikke? Det er jo det, fodboldspillere, altså de hylder, når de ikke får kontrakter, og de hylder, når de... Så han, han fik det, som han ville have det. Selvfølgelig gjorde han det. Prøv at kigge på ham. Man kan jo ikke sige nej til bedre -hist Historierne bliver altid lidt bedre, jeg længere jeg tid. Sig, de går, det kan du vel ikke bare blåsne med det, der er jo selvfølgelig, der er jo selvfølgelig en, en grad af sandhed i det, fordi jeg havde jo kontrakt. Og i, i princippet kunne Holmstrøm bare sagt, du bliver her. Mm. Det kommer der sjældent noget godt ud af. Det ved Anders Christian også godt efter et langt liv i fodboldens verden. Men alting har jo en grænse, og i mit tilfælde har jeg jo, øh, jo gennem flere år siddet på bænken, så jeg var jo ikke en nøglemedarbejder, synes jeg selv. Men, øh, så derfor var jeg jo glad for, at Niels Christian gav mig tilladelse altså, til at stoppe min karriere. Det var han, jo, han er jo skyldig, at jeg min karriere, så, så det er jeg rigtig glad for. Ja, blødheden vil du ikke uh, tilslutte dig, med. Nej, ikke helt. Nej, det er jeg trods alt glad for at høre. Og så, så kan vi måske tage fat i, i det, Peter, jeg har jo fortalt dig. Vi har nogle faste formater her, og nu snakker vi om, hvordan din karriere den sluttede. Du har også fortalt, at du kom til Oviedo på verdens betalte sprogkursus, fordi der er jo noget, der hedder supersalget her i klubben. Men du har ikke solgt så mange spillere, så spørgsmålet er, om, om, om det er super skiftet, eller, eller hvad har du taget med dig? Jamen, jeg er sådan lidt. Det er jo jeres format, så jeg må prøve, om jeg kan tilpasse mig, selvom jeg ikke helt passer ind i ja. den her kategori. Mit min nuværende job, så synes jeg, at det vi har kunne tiltrække Kasper Julemand som landstræner, det synes jeg er, er rigtig godt og rigtig vigtigt for dansk fodbold. Albert Capellias også. Vi har fået en U21-landsholdstræner ind. Det er så røverkøbet, end. kan jeg få men i okay. ude i, ikke? Fordi du fortæller, hvem der er kommet til dem. Det er fint. Ja. Tag den. Ja. Øhm, så, så på den måde synes jeg, at vi har nogle stærke profiler nu. og har forlænget aftalerne med Lars Søndergaard også. Nogle gange skal man også fejre forlængelserne. Så jeg synes, det er ret positivt, de folk, vi har, dygtige landstræner i, i DBU nu, som kan være med til at, at udvikle landsholdene, men frem for alt også være med til at udvikle dansk fodbold, som jeg synes er ekstremt vigtigt også. Um Julemanden kommer jeg tilbage til, tænker jeg, lige om et øjeblik faktisk, men egentlig så vil jeg gerne lige starte et andet sted der, hvor vi lige forlod dig. Da du forlod Niels Christian ind i FC København, så tog du ind i tv-verdenen og var der et godt stykke tid og har så været i DBU som fodbolddirektør i to og et halvt år, kan jeg få det til. Hvordan har det været at tage det job, fordi det jo udefra set var det jo et overraskende skifte, men det er jo selvfølgelig stadig inden for murene på en eller anden måde Er det, du altid har beskæftiget dig med? Ja, og jeg, jeg, jeg tror egentlig det det, at jeg har været lidt væk fra fodbold, også har været en gevinst. I hvert fald i forhold til det med medierne, der er det jo et, øh, en kæmpe faktor i fodboldens verden også. Det tror jeg, du kan spørge både Niels Christian om også, og de andre sportsdirektører, at, øh, at det at kunne, øh, kunne tale med medierne, kunne håndtere medierne og kunne stå for presset øh, fra de ydre omgivelser, det kan være partner og fans øh, og medierne, det, øh, det er jo også en vigtig faktor at kunne... Øh, og så må andre jo bedømme, om jeg har egenskaberne til det. Jeg ser lidt sådan på det som min opgave, at det er vigtigt for mig i den funktion, jeg har, at gøre dem gode, som jeg arbejder sammen med. Jeg, Kasper Juhlmann ved langt mere om fodbold, end jeg gør. Flemming Berg ved meget mere om talentudvikling, end jeg gør. Kenneth Heiner ved meget mere om, hvordan man skal udvikle trænerne. Men for mig er det vigtigt, at jeg kan spare med dem og, og, og sørge for de ting, som de gerne vil. Ja, dem får vi så gennemført og, så, og sat til værk. Så det, for mig har jeg sådan en lyttende, observerende rolle, og selvfølgelig er der nogle beslutninger, der ind imellem skal tages, men altid i samarbejde med dem, som jeg arbejder sammen med. Jeg tror lidt på, at, at, at de bedste beslutninger, de bliver taget, hvor man sådan har diskuteret dem igennem og, og følt hinanden lidt på tænderne. Hvad er, det, hvad er det, vi skal gøre nu fremadrettet? Hvad er det for en landstræner, vi skal have? Hvad er det for en profil, vi skal have til træneruddannelsen osv.? Så jeg føler lidt det her med også at være øh, en direktørstilling. Der skal man jo vide lidt om, om det hele. Men dem, som jeg har tæt på mig, det er jo dem, som er eksperterne. Men hvad er det så, du ved mere om end de andre? Det er ikke sikkert, at jeg ved mere om, om det som de andre. Jeg synes, det er vigtigt øh, at vide lidt om det hele. Og, det, det Æh, og, så en, ja, og så træffe en beslutning ud for det. Æh, nogle gange så synes jeg, at det bliver sådan lidt overvurderet med, at man er en direktør og sådan noget. Det er jo, alle eksperterne, dem har du jo i princip under dig. Mm. Øh, men det er at kunne stå på mål for de beslutninger, der er betaget, og selvfølgelig også stå for det pres, der er, det er jo også en, en, en vigtig ting. Og, og hvis ikke vi kvalificerer til slutrunder, så er det jo min skyld. Det er mig, der har ansvaret for vores landshold. Så i sidste ende er det mig, der skal tage øh, de beslutninger, der så skal gøres for, at vi så kan kvalificeres. Øh, og så er det også mit ansvar at sørge for, at landsholdene har de bedste betingelser for at kunne præstere på højt niveau. Det vil sige, at vores landsholdspillere træner på en ordentlig bane, at de bor rigtigt, og vi har de rigtige træner, vi har de rigtige specialister rundt om holdet. Og der hjælper det selvfølgelig, at jeg har en lang erfaring fra fodboldens verden også, og ved godt, hvad der skal til for at få succes. Det har Holmstrøm jo lært mig. der at vinde ind i FC København, det er jo sådan noget, der smitter af, at de klubber, jeg heldigvis har været i, mange af dem, det er klubber, der har vundet noget. Og det, det ligger også fint til mig. Altså, det at være omkring landsholdet, der handler det om at vinde. Men det handler også om at begejstre og inspirere og smitte af øh, ja. på, på resten af fodboldlemmer. Hvad for nogle ja, ja, aftryk ja, synes du, Peter? Har jamen, få, jeg så vil, du jeg vil lige følge op, op på taget. det der sige, der, var jo, der var Før du kom til, var der jo en længere periode, hvor jeg vil sige, DBU lå i krig stort set jeg vil ikke sige med alle, men i hvert fald med Spillerforeningen og, og andre, vel egentlig også med, med landsholdet som sådan. Jeg har fulgt landsholdet igennem, Nærmest en menneskealder. Jeg var engang i min fjerne fortid også kommentator. Både på radio og tv til, til landskampe. Og jeg husker jo, når man var på udlandsture og holdet endelig havde vundet en meditærende sejr, så var spillerne altid krigliske overfor, at DBU var nogle fedtere. Mm. De var aldrig klar med champagne, når man vandt nogle afgørende kampe. Og der var både det og det og det, der ikke kunne lade sig gøre. Og de, undskyld, Spillerforeningen var jo inde med en kritik for nogle år siden af, rammerne for landsholdet. Øh, og der er det mit indtryk set udefra, at det som du selv siger, du er kommet ind med en baggrund, selv som spiller i professionelle klubber, både ind- og udland, og har vel kunnet se nogle af de mangler, der har været omkring landsholdet tidligere, og som vel et eller andet sted set udefra virker som om, at der er blevet investeret ganske mange ressourcer, øh, ligesom der går i klubberne med både sundhedssektor og øh, Hele setupet omkring uh, landsholdet, uh, det er blevet en dyr omgang efterhånden. Det er blevet en dyr omgang, ja. Og specielt også, når spillerne så også skal have noget for at spille på holdet. Ikke? Og der er det jo igen uh, hele tiden balancegangen. Jeg har jo sagt det der med, at det at spille på landsholdet, det handler ikke om at få, men det handler om at give tilbage. Altså vi står jo på skuldrene af, mm. af de små klubber og de frivillige, og det er jo vigtigt, at, at vi ikke fordeler pengene til, til spillerne, men også de har en forståelse af, hvor, uh, hvor pengene skal bruges jeg føler, at vi har en rigtig god rejse her. William Kvist er også inde og hjælpe Spillerforeningen. Og gode folk i Spillerforeningen også, som jeg har en god dialog med, så vi finder det til rette. Og så er der blevet investeret massivt fra DBU øh, igennem mange år. Altså Kasper Juhlman er den landstræn, der har de, de bedste betingelser. Men der skal jo mere til, og det er bare ikke nok i forhold til nogle af de nationer, som vi sammenligner os med. Altså lige nu er vi blandt de bedste hold i verden. Og det er jo faktisk på trods af, at vi ikke har det samme økonomiske roderum som de andre. Men så gør vi det på en anden måde. På den danske model, hvor vi måske er lidt bedre til at, at klunte os igennem til nogle ting, men, men bottom line er bare, at der bliver det er jo en prioritet i DBU-landshold, og der bliver investeret massivt omkring vores landshold, både på herresiden og på kvindesiden. Men nu du nævner det her med, at at, at være på landsholdet skal ikke handle om at få, men om at give. Der er jo faktisk lande, hvor, hvor de penge, som skulle gå til spillerne, de ryger til charity eller til, til græsrødderne, som du selv er inde på. Øh, har I ikke overvejet, om, om I skulle få landsholdsspillerne med på det, at I skal faktisk ikke have penge for at spille her? I skal give pengene videre til, til noget, der er vigtigere end jer, hvis man kan sige det. Ja, men det gør de faktisk også. Og det kommer vi også til at høre meget mere om, når, når vi nærmer os i hjemslutrunden. Det faktisk et stort millionbeløb, som går til, til bredden. Og herrespillerne har også lige været inde og understøttet den nye kvinderaftale, mm. også med et stort millionbeløb. Så, så det gør de faktisk. Måske skal vi jo bedre i DPU til også at fortælle de historier, at, at de faktisk også tænker på, på helheden. Og jeg føler, at den rejse, vi er på nu også, måske har de også været rådgivet på en anden måde for år tilbage, end de er nu. Så hvem ved, når den nye aftale den udløber i 2024, hvad vi så også skal gøre der? Det vigtigste aftryk, som du indtil videre i de her to og et halvt år, hvor du har været i butikken, som du har sat, hvad er det, synes du? Jamen, jeg synes, det er der er nogle aftaler, der er blevet forlænget med nogle landstræner, og så synes jeg, at det, vi har fået Kasper Juhlmann ind, er en, er en stor gevinst for dansk fodbold. Jeg har jo tit sagt, at han ikke kun er landstræner eller træner, men også landets træner. Mm. Han har også en, en stor kærlighed for øh, udviklingen af dansk fodbold, for børnefodbolden, øh, og vi kan bruge ham øh, til os at og, øh, give råd og vejledning til de boer, også med, hvordan øh, tingene skal gribes an øh, i forhold til at fastholde og få medlemmer, flere børn til at spille fodbold. Så, øh, så Julman kan bruges til meget mere end kun at være en, en, en landsholdstræner. Vi ved, at der var andre interesser ude i forskellige klubber, der gerne vil have Kasper Juland på det tidspunkt, hvor Peter Møller fik ham ind i DBU. Hvad tænker du om, om det træk fra Peter's side? Jamen, jeg tror, det var, eller jeg er ret overbevist om, at det var et godt træk på det rigtige tidspunkt. Fordi hvis man, som måske mange i pressen, og måske også mest logisk set udefra, havde sagt, øh, det går fantastisk, at øh, holdet kvalificerer så vi har en landstræner, Ukahari, der han vinder alle kampene. Øhm, alt er godt, øh, vi, vi, vi bliver her. Så var Kasper Junior jo ikke blevet landstræner, fordi det var timingen på det tidspunkt, og øh, det havde så de øh, implikationer i forhold til Ukahari, som vi... Øh, sådan er det jo en gang imellem. Jeg synes, det var gang, ja. det rigtige træk, øh, og det, det synes jeg, Peter skal have, skal have stor kredit for. Øhm, nu, nu, men til gengæld taler du meget om, hvad landstræneren skal have indflydelse på, øh, hvad skal vi sige, dansk fodbold som sådan. Der er jo så stadigvæk til gode øh, at se, og en gang imellem har man jo indtryk af, at trænerne, landstræneren har i virkeligheden rigeligt at se til øh, med landsholdet. Men selvfølgelig kan han intern påvirke nogle ting i, i DBU. Jeg er lidt øh, efterspørger efter en opjustering af den såkaldte røde tråd, som jo blev... Gå helt tilbage til Morten Olsens tid, øh, kan vi sige. Og som vi er nogen i superliga-klubberne, som måske synes, at der var lidt for meget rund rundkredspædagogik. Ikke fordi Morten Olsen var spandermand for det, men det var der andre i DBU-systemet, der var, at drengene måtte stort set ikke øh, tale mål i fodboldkampen, og man må slet ikke have turneringer, og ingen måtte vide, hvem der var bedre end andre. Og der er vi så nogen, der synes, det er måske ikke den måde, man uddanner fremtidens øh, landsholdsspillere på. Vi er enige i, at de alle sammen skal spille meget bold og røre den og alt muligt andet. Kommer der en øh, opjustering af den, af den røde tråd, eller hvor er I med det, pinder Møller? Selvfølgelig gør der det, og den sidder vi med. Hvor farver og... er den så? Nå, rød. Den, er den er stadig rød. Den får måske en anden formulering, men den kommer selvfølgelig, og den kommer også i år. Æh, og Det er også en af grundene til, at det har trukket lidt ud, fordi Kasper også skulle være med ind. Æh, der er blevet gjort et kæmpe stort stykke arbejde i forvejen med, med nogle af, af klubfolkene, af vores ulandstræner og vores talentchef Lim Blav. Så den, den, er jo, den er jo klar, mere eller mindre, og ligger på, på tegnebrættet. Og så må vi jo se, hvem der har lyst til at, at følge den. Det er i hvert fald et oplæg til, hvordan fodbold kan angribes, fodbold kan spilles. Vi har jo en rød tråd igennem vores landshold nu, i hvert fald hvordan herrelandsholdet spiller. Det er sådan en, en forholdsvis rød tråd, der går ned gennem alle vores landshold. Faktisk også på kvindesiden hvor vi sådan i udtryk og, og, og spilsystem har et, et udgangspunkt som, og nogle positioner, som de fleste hold kan gå efter det, det bliver aldrig en til en på alle hold og det er jo en form, der indtil videre er succesfuld både på vores U-hold, på vores, på vores herrelandshold, det må vi jo sige så, så, så, så den røde tråd bliver justeret og så er det så et oplæg til diskussion også i forhold til, til, til, til klubberne. Altså Nordsjælland har en måde at gøre det på, FCK har en måde at gøre det på, Midtjylland har en måde at gøre det på og kommer vel til at implementere det. Men det at der er noget at tale fodbold om her og inspirere hinanden, det er, det er jo da ekstremt vigtigt. Og der er Kasper jo også en stemme med hans faglighed og kan være med til... Folk har ligesom i lang tid efterspurgt noget faglighed, for det, i kommer der noget? Og der kan Kasper Juhlmann også sammen med de andre... Landstræner og ungdomslandstrændere være med til at påvirke fodboldlandmark i en god retning. Nu har vi nævnt ham nogle gange, selvfølgelig, fordi han er jo en nøglebrik i, ja, i hele det projekt, som du gik ind i, eller det blev han i hvert fald, Kasper Hjulmand. Vil du ikke tage os med tilbage til, da du skal ansætte en ny landstrændere? Ja, måske, ved jeg, skal vi gå tilbage til før, du faktisk havde identificeret Kasper Hjulmand, eller var det ham? der gjorde, at du ville sætte en ny landstræner. Altså, hvornår identificerer du, som Niels Christian siger, du kunne jo bare have gjort sådan, har sagt, det går meget godt. Hvornår identificerer du, at, at der skal ske noget på den landstræner ja, men, men Sådan er det med de fleste forbund og de fleste klubber. De agerer jo ud fra fiaskoer, eller tabte kampe, eller målsætninger om top 6, der ikke blev indfriet. Hvor vi måske valgte at sige, at vi står på et fantastisk fundament lige nu. Der er en en god stamme af spillere. Der er et fantastisk stykke arbejde ude i klubberne med talentudvikling, må jeg bare sige. Altså, det ene store talent efter det andet får spilletid, bliver solgt til udlandet. Vores ungdomslandshold klarer sig godt. Vores U21-hold har været med til fire slutrunder i træk. Der er jo igen godt stykke tid blevet skabt rigtig gode resultater i DBU. Det er jo ikke min fortjeneste, mm. Det er noget, der er skabt. Men hvordan sørger vi for, at vi også er succesfulde om to, 4, 6, 8 år? Hvad er det, der skal til for at løfte både holdet og udviklingen i dansk fodbold. Og der var vi ret enige om, da Julman lige pludselig var fri på markedet der i foråret 19, at det var, det var værd at undersøge, om det også var gangbart, og en, og en mulighed, vi kunne forfølge. Og heldigvis så er det jo hjerteblod også for Kasper, dansk fodbold. Mm. Så, så, så det var ret åbenlyst, at det var noget, vi skulle prøve at arbejde videre med. Også så det er det, at hans situation lige pludselig er som den er, der får dig til at tænke, det er nu, vi skal jamen, det, det, have en ny landstræner, eller det ja. er nu, vi skal gå efter den. Nu skal man prøve at, prøve med at træde på de andre træner, men jeg okay. ser Kasper som en af de mere dygtige i dansk fodbold, og han, er, han lige pludselig er ledig på markedet, og med hans kvalifikationer, med hans øh, syn på, og hans kærlighed for også at udvikle fodbolden, øh, og, og tage herrelandsholdet det næste step. Altså, hvad skal der til for, at vi også kan komme med til slutrunderne i, i 24 og 26? Mm. Øh, jamen, der, der så vi ham som en, en ret stærk kandidat. Hvad gjorde du så derfra? Jamen, så ringer jeg jo til Kasper og spørger, hvad, hvad du siger til det. <laughs> og der havde han jo gang i... Der var han jo fri på markedet, var noget, han havde, havde, tanker, han havde sagt også. op i Nordsjælland og var mere eller mindre på vej til, til udlandske klubber, som han havde tilbud på øh, fra. og fra. Øh, hvad og, siger han første gang, du ringer til ham, kan du huske det? Jamen, det, det, skal vi, det? Det er vi nødt til lige at tale lidt mere om, hvis der er. Vi er nødt til lige at finde ud af, hvad, hvad, hvad går det her ud på? Fordi hvis det kun går ud på, at jeg bare skal træne et landshold, så skal I tage en anden. Så for mig var det også en indikation af, at jeg synes jo det her med, at DBU, vi skal jo samle. Vi skal simpelthen samle fodbold Danmark. Vi skal også samle divisionsforeninger og bredde og elite. Altså alt skal samles. Og der er Kasper også en figur, der kan være med til at, at være med i den dialog, og i hvert fald med at udveksle viden og know til det formål. Så, så, så, så det, det var ligesom grundtanken. Udover at vi skal vinde nogle fodboldkampe, Jamen, så er der også nogle andre ting. Og så han ville have et større projekt end, end bare en kasket, der Ja, og, der og vil jeg sige, helt konkret har han allerede været med til at, at føre det ud i livet, altså langt større sammenhæng på tværs af alle vores landshold nu, i, i udtryk, måden vi spiller på, samarbejde på tværs. Lars Søndergaard og ham snakker utrolig meget sammen også fodbold. Så der er blevet skabt et fagligt rum, som der var blevet sådan det lidt på standby på grund af corona, det der med at mødes for mange mennesker. Men det er med, at vi internt også, kan motivere og inspirere hinanden af Kasper også en kæmpe drivkraft i det. Og så er forhåbningen i hvert fald for Kasper og min side, det også, at vi skal sprede det ud til fodbold Danmark. Og så må, så må klubber og trænere tage det, de har brug for. Men hvis ikke vi på en eller anden måde arbejder sammen i hele Danmark, klubber og, og, og forbund, så kan vi jo godt glemme alt om at vinde fremadrettet. Og, og heldigvis synes jeg, at altså bare det, at divisionsforeningen og DBU er i samme hus, det er, det er ekstremt vigtigt. Og hvad gjorde du så? Så satte du dig ud i bilen, satte GPS'en på allerød, og så kørte du afsted, eller, eller hvad var processen derfra for at få Kasper om ombord? Ja, groft det Ja, Og så talte vi om det, og det lyder interessant, og så var det jo med at få det ført ud i livet hurtigst muligt. Det er efter statsministeren, så er det at være landstrænder, jo ret. hovedret. Det øh, tænker jeg også, at folk skulle helst ikke se jer sammen, for så kunne de nok godt det. Ja, ja, præcis, præcis, præcis, Ja, præcis. Så, så det var jo også derfor, at øh, nogen synes, det var forkert at melde det ud, med, selvom Åke Hararet stadigvæk havde en aftale. Men, øh, men, men du kan ikke gå og gemme sådan noget. Hvis der er to, der ved det i fodboldverdenen, så, øh, så ved hele verden det også. Så, øh, så det, det er med at få det ud i livet. Øh, og, og vi står fuldstændig på mål for det. Øh, og, øh, og synes, jeg synes stadigvæk, det er en rigtig beslutning, fordi jeg kender den her verden. Og jeg kender også Oga Harrette, og ved, at han også var en vinder, og han ville også kvalificere holdet til slutrunden, som så desværre er blevet udskudt. Og jeg vidste også spillerne, at de spiller selvfølgelig for den landsræner, der er, og den landsræner, som, som kommer. Mm. Hvad tror du blev afgørende for, at Kasper valgte at gå med dit projekt frem? for at Det var jo både, altså det var både Brøndby for eksempel her hjemme, men det var jo også, som du siger, udlandet, der er helt i ham rundt omkring. Han kunne lige så godt have taget en anden vej. Jeg tror, at det, at Kasper kan være med til at løfte dansk fodbold på flere niveauer, det, det ved jeg, det er det, der driver ham. Udover at han er ambitiøs og vil vinde fodboldkampe og videreudvikle det her landshold, så er han også en, som ser, at den her udvikling af dansk fodbold, den kan han være med til at præge, som han tidligere har gjort med, med, den, med den røde tråd, hvor han også var, var med som, som skribent på nogle af, af tingene. Så, så det, det er selvfølgelig vigtigt for ham også at være med til det. Må det godt set, Peter, at du ved, hvis vi skal have en der kan være med til at rykke dansk fodbold et andet sted hen nu. Jamen, der tror jeg, at han er den helt rigtige profil øh, afgjort, øh, og det er jo også et, et modigt valg på den led, øh, fordi... Altså... Der er 6 millioner landstræner i Danmark, ikke? når holdet spiller. De har alle sammen en mening om, hvem der skal udtages, og, og, og hvordan de skal spille, og hvordan og hvorledes. Så mandagstræner er der masser af. Men, men der er jo ingen tvivl om, at det projekt, som Kasper Julemand er blevet sat i spidsen for, er måske andet end man i mange andre lande har. Fordi mange gange finder man, hvis man kigger sig omkring, der er undtagelser, der bekræfter regel men ellers er det som regel ældre herrer, der bliver landstrænere rundt omkring. Ikke? Fordi det med at have den daglige kontakt med spillerne, er jo noget, som man har brug for som klubtræner og at være tæt på, hvor man som landstræner er i en anden situation. Men det, jeg synes, der er måske interessant og måske også lige kigge ind på her med valget af Kasper Julemand og Danmarks landshold, og du spørger, ham, du spørger Peter om, hvorfor han sagde ja. Jeg tror også, Kasper Julemand sagde ja, fordi vi har et af de mest talentfulde landshold, vi har haft i mange år, forstået på den måde, at du skal tilbage til holdet fra 80'erne, og også øh, holdet, der blev Europamester i 92. Med respekt for både min tid og Peter Møllers tid. Øh, så dengang havde man jo mange spillere, der spillede på de største adresser i Europa, hvor vi så havde en periode, i 90'erne, også starten af 0'erne, hvor vi havde mange gode fodboldspillere, men vi havde ikke rigtig ret mange, der spillede i de store klubber, i de store turneringer, hvor vi i dag har et kul ovenikøbet, ikke engang særlig gamle spillere, men et kul af virkelig dygtige fodboldspillere, så er det jo også lettere at være landstræner, og det er mere spændende at være landstræner. Så jeg tror, hvis jeg skal give et bud på det, jeg har ikke spurgt Kasper Julemberg, jeg tror, hvor også lige den del af projektet var ikke mindst vigtigt, trods alt. Selvfølgelig. selvfølgelig. Og den andet tal selvfølgelig imod den her med, at han ikke kunne have dem til daglig. Det ved jeg jo var en af hans betænkeligheder. Og nu ja. snakker jeg med ham for nylig. Den her coronaperiode har ikke lige været det, som han selvfølgelig håbede på, fordi han ville ud til alle de her landsholdsspillere og, og snakke med dem. Hvordan har det været, hvad kan man sige, at se ja. Kaspers øh, frustrationer her under corona. Ja. Jo, jo altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk, man ser også, øh, man ser nogle steder også de her lidt yngre i end Southgate, der kom, de kom i England, de og, og det så også i Luis Henrique Martinez, der var heller ikke så gammel, da han øh, tog over i, i Belgien, så der altså, for Kasper ligger der også, og det er det også for min egen eller for vedkomme, og sikkert også for dig, altså de der gange, man har været omkring landsholdet, det er, det er kæmpestort. Altså det, det, det betyder virkelig meget. Det er, det, det, er som det, man stiler efter som fodboldspiller, og selvfølgelig også som træner. Så, så der er jo rigtig meget hjerteblod, stolthed og passion mm. i at... Og, og arbejde for dansk fodbold. Så, så der er jo... Jeg tror, at jeg tror, havde pengene havde talt, så havde han jo valgt noget andet. Mm. Men der ligger rigtig meget hjerteblod i det, at være en del af DBU. Så kan man så synes, om man gør det rigtigt eller forkert, det tingene, men det er, at man, man arbejder for bedre fodbold. Altså i sidste ende handler landet jo om at vinde. Men det handler også om, at vi skal inspirere sådan, at flere drenge og piger ja. kan, kan, kan spille fodbold rundt om i Danmark. Og de kan få nogle gode oplevelser, som, som vi to har haft med fodbolden. Altså fodbolden kan jo alt synes jeg. Så det her med på en eller anden måde at give tilbage til dem, som er i fodbold nu, det er for mig personligt også en, en, en god drivkraft. Lad os kigge på de kvalifikationskampe, der venter. Det er jo det sportsliv, vi i princippet er herfor, eller som vi alle sammen følger. VM-kvalifikationskampene venter. For modstandere, som jeg ikke er super opdateret på, Israel, Moldova og Østrig, hvad er dine forventninger til den uge, der bliver heftig? Den bliver hæftig. Tre kampe på syv dage. Det er, og spillerne kan fortælles, at de har spillet nogle kampe også øh, i den sidste stykke tid. Jeg kan sige, det er ikke på spillerne, men det er, det er et voldsomt program at få, få det hele til at passe ind. Jeg tror heller ikke, der er ret mange klubber, der er så glade for, at deres spillere skal forlade en boble og komme over i en landsholdsboble. Er det noget, I kæmper med? Øh, nej det er det ikke. Men vi hører jo også uh, rundt omkring, hvad spillerne uh, klubber siger til det. Jeg, jeg snakker selvfølgelig også med klubfolk, der siger, pas nu godt på, og, mm. og, og, og vi skal altså have dem hjem i god stand. Uh, så så altså, på det fysiske og på det mentale, der har det været rigtig hårdt for rigtig mange spillerne. Uh, men uh, og det er måske derfor, at Mette Frederiksen skulle til Israel for at sikre, at der var vaccine til landsholdet, måske, når de kom? Ja, vi har det har vi ikke hørt noget smart. om. Det er en gave. <laughs> ja. men, men, men jo, nu går vi i gang med den her VM-kvalifikation, og vi drømmer jo om, at, at vi skal jo med til VM, og vi drømmer om at vinde pokalen allerede til sommer, hvis det kan lade sig gøre. Så, så vi gør alt, hvad vi kan for at forberede os til de her kampe. Og som jeg sagde, landsholdet handler om at vinde. Og, og vi går ind til de her kampe om, at vi, at vi skal vinde dem alle sammen, og så må vi jo se, hvordan det bærer hen. Men... Jeg synes, vi er kommet i en god pulje, hvor vi har en mulighed for at, at kvalificere os til, til slutrunden. Hvis ellers vi holder snuden i, i sporet og, og arbejder hårdt, så skulle der være en god mulighed for, at vi også kan komme med til, til VM i Qatar. Hvad drømmer du om øh, med det her landshold? At vi skal blive europamester eller landsmester. Begge dele? Eller en af dele bare. Men Vi drømmer om, at vi står med pokalen. Det er, derfor, vi går på, det er derfor, jeg går på arbejde. Det er jo for at skabe de bedste vilkår til spillerne, så de kan præstere så vi kan vinde nogle fodboldkampe. Og om vi bliver det, det ved jeg ikke, men det er jo det, vi arbejder for. Altså, vi starter ikke en kvalitionspulje for at sige, at vi vil gerne blive nummer tre. Så der, det ligger måske også lidt i den måde, som jeg var på. Altså, det kan godt være, at det ikke var så stort, men det handler altså om at vinde og præstere og sørge for, at du forbereder dig ordentligt, så du kan, så du kan vinde. Og det er det, det går ud på. Det er det, fodbold handler om. Det handler om at vinde. Så, så, så vi håber på, at vi, kan, at vi kan stå med pokalen. Det er det, jeg vil gøre alt. Jeg ved, spillerne vil gøre alt. Stame omkring holdet. Og DEVU har puttet penge i det her hold, og vi skulle gerne have endnu flere penge, så vi kan fastholde det her. Men, men vi drømmer jo om at blive råbomester igen, som i 92. At vores børn skal få lov at rende lisse jublende rundt, som vi gjorde der i, i 92. Det, det er jo det, der mål. Ja, det, det, det, kunne, det, det kunne vi andre jo sådan set også godt tænke. Også, Christiane. Kan, kan, kan du se et, et lille eventyr forme sig for det her landshold? Jamen, altså. Uden at du skal tage for store bider, det ved jeg godt. Jamen, øh, vi har fået et op omkring landsholdet, øh, som Peter har været med til at skabe her de sidste par år, som jeg synes er meget mere øh, professionelt og meget mere øh, gennemarbejdet, end det har været tidligere. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, der har været fedtet lidt med pengene i... I DBU's bestyrelse det handler om, om, om det her. Det, øh, når gamle fodboldledere tænker tilbage på der amatør, amatørdag, så var det så ikke så vigtigt. Øh, tøjet blev vasket øh, en 7-8 år, øh, inden det blev skiftet ud. Og hvad det nu er, så, var. Så, så det er jo andre tider. Og så, som vi var inde på lige før, øh, vi har et meget talentfuldt landshold. Vi har mange dygtige spillere. Og ikke bare de 11, et eller andet, der starter. Men vi har faktisk en gruppe landsholdsspillere, som er i de største klubber i Europa, og øh, derfor har landstrænerne også øh, noget at gøre godt med. Så selvfølgelig er der, øh, er der muligheder, men altså vi skal jo lige sammen lige. vi skal jo være op imod, øh, hør nu her, hvordan er det, det plejer at være, ikke. vi spiller alle sammen, og tyskerne vinder til sidst. Eller, øh, Sådan har og, det ikke været de senere år. Nej, det har det så det ikke, ændres. men det er jo store nationer, det er den sidste ende kommer til at handle om, så det bliver svært. Peter, der er et spørgsmål fra en seer, der hedder Martin Jensen her. Den er, det er den nostalgiske slags. Jeg tror, det er et, der vil, du vil bryde dig om. Peter Møller, hvordan føles det i maven, da Michael Laudrup bolden skråt tilbage med ydersiden efter to minutter i din VM, du mod Nigeria? Ja, jeg har været inde på det før, hvad landsholdet betød. Holden frem ved 15 landskampe også og anfører for landsholdet også i nogle kampe og mål også. Hattrick i en kamp også, kan jeg huske. Du har fortalt meget. Det er bare se, ja. Så der, der er jo nogle ting, øh, altså når folk stopper mig på gaden, så er det enten målet eller så er det 98. Så, så der, er nogle, der, der er jo nogle ting, som... som, som bliver printet i nethænden, og det at spille på landsholdet, det sætter en masse følelser i gang, også ved, ved fans og, og tilskuere og danskerne generelt. Så det der 98-mål er, er jo noget, som, som jeg heldigvis har på den gode side, har, har hængende på mig, og, og, og noget, som jeg husker tilbage på med, med kæmpe glæde. jo altså, Tænk at få lov at spille i VM, 8 delsfinal og stå på Start de France med, med 90.000, og så score for Danmark. Det er... Ja, det, det, det var en, en drøm, der gik opfyldelse. Ja. Det er den bedste landskamp, jeg kan huske at have set øh, nogensinde. Men jeg kan heller ikke huske 80'erne. Undskyld. Nå, jo, jeg var der, men jeg kan sige, jeg var der til gengæld også, da Peter Møller brændte to 100% chancer ind i parken i en kvalifikationskamp til Champions League. Det var et hold, øh, vi egentlig slet ikke kunne tale om mere. Vi har, vundet, vi har vundet på udebane øh, nede mod Gorikær, ah. og vi spiller mod banen i en halv time. Han har 200 procent chancer, hvor han sparker ved siden af bolden, så taber vi 5-0. Ja, vi skulle bare luge. spille 0-0, så har vi så, gået øh, videre, ikke? Så, Nu har vi ligesom været, øh, ah. vi været over det hele, ikke? og det er jo det, der er også er fodbold. Øh på godt og ondt, ja. og apropos så har jeg et spørgsmål mere, som jeg tænker du ikke er lige så glad for, men lad os få det med Jacob lille lund Bæk spørger, hvordan har Peter Møller det med Katar og forbrydelser mod øh, menneskerettigheder, som jo selvfølgelig igen er meget aktuelt lige nu. Det synes jeg er et helt fint spørgsmål, og jeg har det jo rigtig skidt med beslutningen om, at vi skal spille i Katar det skal vi lige at det er ikke en beslutning jeg har været med til at pege på, det er jo FIFA der har, der har valgt, at vi skal spille i, i Katar, så der er ikke nogen fra DBU, der har der har gjort det. Og jeg synes, det bliver sådan... Det er lidt sort-hvidt op, at fordi at vi siger, at vi skal prøve at påvirke via dialog og kritisk dialog med styret i Katar, og også dem, der siger, at vi bare skal boykotte. At vi så, fordi vi prøver den her vej, at vi så er hyggelere og har blod på hænderne, når vi så deltager, det, det mener jeg jo er forkert. Vi har en platform nu, for at se, om vi kan påvirke tingene. De fik værtskabet tilbage i var det 2006 tror jeg det var Katar i 2014 der var der VM i svømning I 2015 var der VM i håndbold så kommer der VM i langbane, altså linjeløb eller cykling linjeløbet der har været VM i gymnastik og der har været VM senest i atletik i 2019 hvor uden at pege bagud på andre forbund og andre atleter og andre udøvere. der har været dernede, så har der ikke været nær så meget snak om menneskerettigheder, øh, som der er lige nu. Og det er den platform og den megafon, som fodbolden har som verdens øh, største sportsbegivenhed. Og der har DBU siden 2016 været sammen med de nordiske forbund, været nede og øh, kritisere øh, arbejdsvilkårene øh, for, for immigrantarbejderne. Og der er jo flere ting i det her også. Der er også øh, katarsyn på kvinder. Uh, man bygger kæmpe og venues, og hvad, hvad bliver de så brugt? Er det bæredygtigt uh, fremadrettet? Der, der er jo rigtig mange ting i det her, synes jeg. Uh, og jeg vil bare sige, jeg, synes, jeg vil rigtig gerne gå sammen med dem, som uh, også er imod, at det skal afholdes i Katar, men prøve at gå diplomatiets vej, som vi er vant til i Norden og i Vesten, at man prøver altså via kritisk dialog at, at komme i kontakt med dem her, uh, som, som er omkring styret i, uh, i Katar. Uh, vi skal jo ikke, at fodbold er ikke udenrigspolitik. Vi, vi er sat i verden for at spille fodbold, men vi vil gerne være med til at påvirke verden til at blive et bedre sted, og det mener vi, at vi kan gennem dialog og ikke gennem boykot. Men er det ikke et stærkere signal af boykot? Jo, men hvad hjælper det, hvis Danmark bliver væk? Så har vi jo ikke mulighed for uh, at gøre opmærksom på de ting. Så er der ikke nogen, der snakker om, om, uh, om de ting, som, er, som foregår lige nu. Men, men, men det vil altså spillerne vel heller ikke stort gøre, når de er dernede. Altså, så hvordan er det, I, når I er med? Det kan forhåbentlig med til et VM. Det ved jeg ikke, der er jo 19 eller 21 måneder til, at mm. det her verdensmesterskab skal afholdes. Øh, hvis alle dem i Danmark, der var imod, at det skal holdes dernede, gik sammen. Øh, og hvis spillerne også med nogle af de andre lande, som skal derned, kunne komme med nogle statement, mm. jamen, så var det jo en mulighed for det. Altså, men, men jeg selv, altså, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig svært det her, fordi... Hvem peger på det her verdenskort, hvor vi ikke må spille? Altså, jeg har fået mails om, at vi ikke må tage til Israel, der er en besættelsesmagt, når vi skal ned og spille VM-kvalifikationskamp. Må vi tage til Rusland og spille? Mm. Øh, må vi tage til, til Kina? Der skal være vinter-OL næste år. Sender Norge nogle atleter øh, til vinter -OL næste år? Jeg synes, det er rigtig, rigtig svært, øh, fordi vi er kommet langt her i Norden med menneskerettigheder og har fokus på det, at, øh, at så udpege de her verdenskort, hvor vi må spille eller, eller ikke må spille. Det jeg bare kan sige, at... Hvad er det, man siger? at Det er den, det er den giftigste urte, der har de smukkeste blomster. Og det er jo lidt det, Katar prøver nu ved at retfærdiggøre deres måde at være på igennem fodbolden. Og der skal vi prøve at se, om ikke vi, kan, vi kan påvirke dem i en god retning. Og det, det, det, må, det må tiden så vise, om de ændringer så... Der er jo faktisk kommet fire lovændringer til gunst for emigrantarbejderne. De har bare lidt problemer med at få dem ført ud i livet, men der er jo faktisk sket ændringer øh, dernede det hvad er det rigtige at gøre? Fordi der er jo forimod og imod og så er der imod igen, ikke? Jamen jeg synes, Peter har givet en hel masse udmærkede argumenter for, at det øh, uanset hvad enkelte øh, højt råbende, øh, repræsentanter for menneskerettigheder og andet udmærket øh, måtte mene om det her, øh, så synes jeg måske nok, at man, man, man, man glemmer nogle ting. Fordi... Der har altså været en lang række andre internationale begivenheder i lande, der ligner Katar. Øhm, der bliver sendt billeder fra golfturneringer, hvor, hvor landet nærmest bliver lovprist som et fantastisk turistparadis, øh, og det ene med det andet. Så jeg synes, der er mange, der har grund til lige at tage deres egen anprisning af ting og sager op. Når det er sagt, så var det en fuldstændig håbløs beslutning af FIFA, overhovedet at tildele Katar det her værskab. Det er en beslutning fyldt med korruption, om man skal tænke på, at det var ovenikøbet et værtskab, der skulle finde sted okay. i sommeren. Ja. Hvor, og jeg kan fortælle, at uh, så København vi spillede i, i Robocop, eller sludder. Champions League-kvalifikation med Klub Brygge, hvor deres ærespræsident Michel Dogge, som er formand for FIFA's Medical Commission, blev så fornærmet på mig, fordi jeg kan jo ikke holde min mund, da jeg sagde, hvad var det for en vanvittig beslutning? Jamen, han syntes, det var helt fantastisk, og der kom jo aircondition på stadion, og der var ikke nogen problemer, og Medical Commission havde undersøgt dit og dat. Ja, okay. Man fandt altså ud af, at nej, man kunne ikke spille om sommeren. Og tænk, hvad det har haft der komplikationer for hele fodbolden, at man flytter fod, fod, slutrunden fra sommer til vinter, hvor der er normalt af Afrikas Nations Cup mm. og alt muligt andet. Det er en fuldstændig hovedløs beslutning af Fifas ledelse. Men nu er den altså truffet, og nu, er det ikke tid, nu kan der jo ikke nytte noget, at Danmark eller... Øh, Belgien, eller hvem det nu var skulle boykotte og deltage i hvem. Så må regeringen komme på plads. Jeg har også i min tid i Team Danmark, da vi snakkede om deltagelse i olympiske lege og værnsmesterskaber. Hvis man vil boykotte noget, så er det den danske regering, der beslutter sportspolitisk, hvordan Danmark forholder sig til det. Det er ikke DBU. Der synes jeg, at Peter er undskyldt, og det er undskyldt. I skal spille fodbold, og I skal vinde kampen. men må politikerne tage sig af det. Og, som, og, og så er det ikke den enkelte idrætsudøver, der skal tage som gissel for en holdning til det Men noget der, jeg mener faktisk godt, at, at forbundene kan stille nogle krav også til FIFA, mener jeg, at man skal påvirke det meget mere. Når jeg kigger sådan på de sidste afholdte steder af VM, altså. VM i Brasilien, også et land fyldt med korruption. Øh, Rusland, mm. Sydafrika, altså hvor, hvor menneskerettigheder også bliver brudt. Altså, og Katar nu, nu synes jeg, vi er jo inde i en meget, meget uheldig, hvor, hvor, hvor forbundet også må, må, må ligesom slå i bordet og sige, at nu stopper, nu stopper det her, og, og skal have en meget bedre indflydelse på valg af de steder. Vi kan jo ikke spille æh, VM i, på Bornholm æh, hver gang, men der må være en eller anden også. Der må være nogen, som lige stikker en finger i jorden og tænker hvor skal vi spille hen her? Ja, og der synes jeg, at valget på de, de seneste steder har været var meget uheldigt. Men som du selv siger, jeg kunne huske, da jeg var på Danmark, så det også, skulle det også altså i 80 var det også, altså Jesse Owen allerede 36, hvor han ikke ja. ville hilse på Hitler, ikke? Ja. I 80 i uh, Moskva, i 84 i Los Angeles, i 2008 i Beijing. Det, det, har, det kommer op hele tiden, uh, de her uh, ting omkring menneskerettigheder. Men er der noget som helst, der ville kunne få jer til at boykotte? Altså hvad nu, hvis et af de store lande, lad os sige Tyskland? boykottede og gik forst på den måde. Vil I så følge med? Altså kræver det, at der er en stor aktør, der, der går den vej? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, det kræver, ikke? at der Jamen jeg ved ikke, om, om det bliver diskuteret på samme måde rundt om i Sydamerika eller andre steder i, i verden. Det, som vi har gjort, det er, at vi har lænt os, og det er ikke for at skubbe dem foran, men vi har lænt os op af Armens International og den internationale arbejdsorganisation ILO, der anbefaler, at man er kritiske og har den kritiske dialog med Katar og ikke at boykotte. For hvis du boykotter, så spiller du dig selv af banen, og så har du ikke mulighed for at påvirke tingene. Hvis Amnesty lige pludselig anbefaler, at vi ikke skal deltage, jamen så er det en anden situation, synes jeg personligt også. Og der mener jeg også, at vi skal prøve at... Kan du samle? Kan du samle alle lande? Men jeg er ikke sikker på, at alle tænker lige så meget over menneskerettigheder, som vi gør her i Norden. Der er selvfølgelig mange forskellige interesser. Jeg tænker også, at vi inden eller, vi bliver nødt til at komme videre, fordi det her, det kan vi nærmest bruge et helt program øh, til at snakke om, og vi, og, og vi når nok aldrig øh, frem til en boykot, måske. <laughs> I hvert fald til at blive enige. Vi har en anden ting øh, omkring visioner og øh, drømme, som, øh, som du og Kasper Julemand jo øh, har i hvert fald, øh, og Dansk Fodbold også, har øh, Fodboldkraftcentret, som I har haft snakket om i flere omgange. Øh, hvad er det, du og, og Kasper Juhlmann primært øh, snakker om, eller hvad er det, I ønsker, når I snakker om, at vi skal have et sådan et kraftcenter for ja, det, det her er en bestyrelsesbeslutning. Det er ikke Kasper Juhlmann eller... eller Om vi står helt klart på mål for det, at, at, at vi har set andre forbund, andre store lande, har en, et træningscenter og et kraftcenter, hvor alle fodboldens aktører, divisionsordning, Elite, Brede og hvem der ellers er, udvikler fodbolden, deler viden og know-how. Så, og så er helt Lavpraksis, så har herrelandsholdet fra 2022 ikke nogen baner at træne på. Det, det er sådan, det ser ud. Det er, den, det, er den, det er den virkelighed, vi kigger ind i. Og hvad er status der? Fordi det, det har der jo også været skrevet om. Skal I ja. til Herning, skal I til Odense, skal I finde sted i Københavnsområdet? Ja, Men status er lige nu ikke. Vi er stadig i dialog med Helsingør Kommune om at finde ud af, hvor vi eventuelt kan få en, en hybridbane. Vi har jo set også i Superligaen her på de forskellige stadion, at det er... Det er ikke det sted øh, i fodbold Danmark, der bliver prioriteret allermest. Det er voldsomt dyrt også at have den infrastruktur. Men jeg synes, øh, og julemand synes også, og det synes bestyrelsen selvfølgelig også, at vi skal have et sted, hvor vi alle sammen kan være. Øh, og, og hvor vi har faciliteterne til vores landshold, og hvor vi kan udvikle dansk fodbold øh, på tværs af, af med alle aktører. Øh, så så jeg, jeg bakker 100% op om, at vi skal have et nationalt træningscenter. Det er, det er meget, meget vigtigt også. Vi har været ned og besøgt det hollandske fodboldforbund, hvor alle landshold er samlet. Det vil sige, at herrelandsholdet kan lige være samlet, og så er de at være sammen med et u landshold Altså den synergi, der er der, det er, det er meget, meget vigtigt. Så, så jeg synes, det er en rigtig god beslutning. Det, det bliver sikkert en dyr beslutning, men det er er de ved at finde ud af nu. Hvor skal det ligge, og hvad skal det kunne? Og så må vi finde ud af, om, om det lykkes at, at få sådan en. Men jeg bakker 100% op over min men vi har jo også haft læst, at der, at der er forskellige interesser i forhold til, hvor det skal placeres. Øh, senest var det, hvorvidt øh, man kunne rykke øh, lands, øh, hvad kan man sige, træningslejrene til Odense for eksempel, fordi så skal øh, de spillere, der flyver ind, øh, først øh, flyve til, øh, til Kastrup måske, eller til Billund, og, og så skal de placere sig, eller så skal de transportere sig derover og frem og tilbage mellem kampe selvfølgelig også, og øh, træningslejer indlæst. Christian, øh, hvordan ser du det her projekt? Hvad vil være optimalt for den fodbold, hvis vi skal have øh, ja, så meget synergi, og, og det hele samlet i så, man kan man sige, frugtbart et øh, miljø som muligt? Jamen, jeg kan sagtens se visionen, og, og jeg synes også, at fodbold er Danmarks nationalsport, så det er da vigtigt at skabe øh, de optimale rammer for alt det, vi også har talt om, øh, udvikling, øh, trænerseminarer, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er mod 17-landsholdet, bor der samtidig med A-landsholdet, øh, det får vi så se, om det er det, men altså, der er nogle ting, som, som er vigtigt at skabe. Der hvor jeg måske med min gammelmandssyn øh, på tingene øh, måske ikke helt kan se fremdriften, det er, at DBU, øh, som mange øh, danske specialforbund i øvrigt, jo i virkeligheden måske godt har ideen og godt bakker op om dem, men i virkeligheden ikke vil investere i det. De vil gerne finde nogen, der betaler regningen. Og så ender man ofte med, at det bliver laveste fællesnævner, fordi hvis nu Herning Kommune kan finde nogle penge, eller Helsingør Kommune kan finde nogle penge, ja, øh, så lægger man det der ikke ud fra, hvad man optimalt gerne vil have. Øh, det skal være, og der kan være noget logistik, som du er inde på af forskellige art. Øh, og der synes jeg måske nok, at øh, så må man enten sænke ambitionsniveauet eller lægge visionen lidt til side, hvis det bare handler om, hvor man kan få det billigst muligt. Og jeg ved godt, det er lidt hårdt sat op, men det virker lidt, der er lidt for meget krejler en gang imellem i det der, hvor man oplever, at hvis man skal løfte det, så er man altså også nødt til at investere nogle penge. Og jeg vil bare lige sige, DPU får jo buler af penge fra både FIFA og UEFA. Det er virkelig, det er blevet så kolossale millionbeløb, at lige meget vi det ellers laver af, af, undskyld mig, ordet dumheder i DBU, så kan man komme ud med et fornuftigt regnskab, fordi der kommer så mange penge ind fra den internationale fodbold. Hvis ikke man kan investere dem i infrastruktur i Danmark, uden at skille til, om der er nu en kommune, der kan komme med en, en skallen million her, eller en anden million der, så synes jeg, det er fattigt. Og der savner jeg lidt, at DBU er lidt op på de høje navler, Peter Møller, der ikke? Jo, jeg kan sige, alle vores penge bliver jo delt ud også til, til både klubber og, og til bredde, så, så, så folk nyder jo godt af de penge, som kommer ind til, til, til dansk fodbold via DBU. Jeg tror på, at hvis man laver et center, hvor alle vores landshold kan være, så tror jeg på, at det kan lade sig gøre også økonomisk. Jeg tror på, at hvis du laver fortællingen om sammenhæng fra græsråderne for børnene for de frivillige op til Herrelandsholdet på det samme sted, så tror jeg, at der er rigtig mange partnere, der gerne vil støtte dansk fodbold. Det tror jeg, der er langt flere, der vil, end at støtte herrelandsholdet, at få to pølser og en siddebillet ind i parken. Så, så. tror jeg, der er langt flere, der vil være med til at udvikle dansk fodbold. Øh, og så er det ekstremt vigtigt, at U17-holdet, eller U16-holdet, eller pigerne, eller drengene, er samlet på det samme sted. Øh, fordi jeg har spillet på landsholdet øh, ikke ret mange gange, men i en lang periode. Jeg har aldrig mødt nogen af de andre landshold. Jeg har aldrig mødt nogen af dem, som spillede på de andre landshold. Så det er lidt igen... Min tankegang er, at vi, vi er et system, vi hænger sammen, og derfor er det vigtigt, at man finder et sted, hvor vi alle sammen kan være. Jeg vil bare lige sige, at der er ingen fra Herrelandsholdet, der har brokket sig over, at vi eksempelvis skulle spille i, eller være i, i, i Odense. Jeg har talt kort med spillerne i fem minutter, og de bakkede 100% op om, find et sted, hvor vi kan få nogle gode faciliteter nogle gode træningsbaner, så vi kan vinde nogle kampe. Men, men vi så jo tilbage i, i sommer var DBU's bestyrelse jo ude med en pressemeddelelse om, at de kunne godt tænke sig, øh, eller de havde en vision, der hed at øh, DBU blev placeret inden omkring parken, øh, i noget nyt, der skulle bygges derinde. Så skulle man have øh, landsholdet og træningsfaciliteter øh, i det andet sted, og så skulle de, så bakke de også op om, at der skal bygges et nyt stadion i Aarhus, blandt andet. Altså sådan fordelt lidt. Øh, nogle ting samlet, men også ting fordelt. Da jeg snakkede med Kasper julemand i sommer, der havde han det øh, modsat, sådan han sagde, at vi skal have samlet alt. Altså, viden skal ligge samme sted, øh, administrationen skal ligge samme sted, alle landsholdene skal være samme sted, det skal være et samlet sted. Hvor Står I, altså hvor er I, i den uh, diskussion ja, for det? Det er jeg ikke helt enig med. Det er, det er jo ikke Kasper mig, der Det er jo ikke Kasper Jun, der mig, der bestemmer. Nej, men hva... Det er godt, det er BU's bestyrelse. Og hvor, hvor er den henne? Den, den, den ligger hos bestyrelsen lige nu. Vi har Folkeadministrationen, der kigger på, hvad skal det kunne det her center? Hvad skal der være der? Hvad er vores muligheder Æ, økonomisk også? Hvordan bliver det? Men i sidste ende så er det ikke mig, der bestemmer så er det bestyrelsen, der bestemmer, hvordan kagen skal skæres. Og så må det jo sådan, det bliver. Vi har jo bare i al ydmyghed spillet ind med, hvad vi tror er bedst for dansk fodbold. Og så er det dem, der bestemmer, Så er det jo altid, så er det dem, der har hånden på kogebladen og trykker på knappen. Og det kan også være, at vi finder en anden god løsning. Så der er ikke noget, det er ikke skåret i sten, at det skal ligge der, eller det skal kunne det. Det er jo noget, som, som, som man er ved at undersøge og du ved jo om andet, hvordan politikken er. Jeg bliver bare nødt til at sige, til ligger det over på DBU's bestyrelse, så må man bare sige, at så ender det jo bare med at blive, Det er og bliver politisk, ikke? Og dermed bliver det også politisk, som det altid har været i DBU's bestyrelse. Hvorfor skal landsholdet kun spille i parken eller i i, i Brøndby. Nej, nej. Landsholdet skal rundt og spille på alle stadions i hele landet, fordi Jamen det her land skal være, er jo så i herning Det her land skal være så demokratisk som muligt. Uh, pokalfinalen skal flyttes rundt uh, til alle mulige stadions. Jamen, det har jo ingenting at gøre med. Hvis man lægger en vision, hvor man siger, nu skal vi have et på, nu skal vi have et nationalstadion, nu skal vi uh, løfte pokalturneringen til et niveau, som alle ønsker at komme hen og spille i finalen et sted, hvor det virkelig svinger, så kan det jo ikke nytte noget, at man og har den der købmandsindstilling. Nej, vi lægger det der, hvor vi måske kan, fede, kan, kan slippe billigst sted med det. Og det er den tilgang, jeg ligesom angriber lidt. Held og lykke med det. Jeg tror, det bliver svært, Peter Møller. Jeg vil så sige, at jeg, jeg synes, det er en god idé, at vores, land, eller vores landshold kommer ud og spiller. Får vi et nyt stadion i Aarhus? Ud. Hvis vi får et nyt stadion i Aarhus med plads til 25.000 tilskuere, topmoderne moderne stadion, så synes jeg bestemt, at nogle af kampene skal ligge derovre. Det må jeg bare sige. Selvom parken er jo indbegrebet af, af, af Herrlandsholdet og har været det i mange år og et fantastisk stadion, men, men der, der trænger også til at blive opgraderet der, og det ved jeg også, at de, de, de kigger på, hvad muligheden er for, at vi kan få et endnu flottere parken. Men, men, men hvordan har du det som, som menneske, øh, du er også en meningernes mand, som jeg kender dig i hvert fald, øh, med at være i det der politiske miljø, for det er det jo, det er jo det, vi kan høre, ikke? Du og Kasper Hjulman og, og jeres sportslige setup kunne godt tænke jer, denne her vision, øh, bestyrelsen har nogle andre måder at anskue tingene på, og, tje, og kigger jo også kommunalt, og hvem kan hjælpe rundt omkring, hvor I måske tænker mere kommersielt, hvilke men der er, virksomheder... der er mange interesser i debut. der er nogen børnefodhold... Men hvordan agerer du i det? Men, men jeg prøver på, at spille ind på det, der er bedst, hvordan vores landshold får de bedst mulige rammer og faciliteter, men nogen synes børnefodbold er det vigtigt, nogen synes dommerne er det vigtige, nogen synes futsal, nogen synes kvinderne er det vigtige, og det, hvis ikke man er klar over det, så skal man jo ikke være inde i debut, mm. fordi der er rigtig mange interesser, Æ, og der er ikke noget, der ikke har bevist mig, at bestyrelsen ikke prioriterer vores landshold i forhold til de midler, der er blevet tilført, så vi kan skabe nogle gode rammer. Det må jeg bare sige. Altså, vores, vi, vi har de bedste rammer, vi nogensinde har haft fra herlandsholdet, det er ikke godt nok men jeg kan se, at det udvikler sig. Vores kvindelandshold har fået tilført ekstra midler nu, så de har meget bedre forhold også. Så skal vi lige have gang i vores uhold også. Der hænger vi lidt i bremsen. Men sådan er det jo at være i DBU, at der er rigtig mange interesser. Og jeg sidder på den hest, der skal sørge for, at vores landshold vinder. Så jeg prøver jo på at se, om vi kan skabe de bedste fundament. Men stadigvæk stående på skuldrene af vores børn og de frivillige. Jeg er jo selv et produkt af det. Holmstrøm er også, hvad han ikke har kæmpet for i KB i forhold til drenger og pigerne derude, og tage ud og kigge på det anlæg, de har derude. Jeg har selv været frivillig træner i HIK og trænet nogle børn og givet tilbage til fodbolden. Så vi, vi, vi, vi, vi skaler hele tiden til vores børn og det fundament, vi står på, men der er selvfølgelig nødt til at blive investeret, og det er jo... Det er jo det er, det er der, politikken er. Og når I så, øh, vi skal til at runde af, men, men når I lige nu øh, stadig har på tegnebrættet, hvorvidt det skal være en samlede, en kæmpe samlet øh, instans, som, som I ligesom er for, eller om det skal fordeles lidt rundt i øh, landet, som bestyrelsen jo var ude med i deres vision, altså hvor lang tid er der så, hvor, hvad er tidsperspektivet for, at det er realistisk, at vi får det her fodboldkraftscenter, når I stadig er på tegnebrættet i forhold til sådan noget her? Jeg sidder ikke med selve processen, men jeg går ud fra at inden for et halvt års tid, så har de fundet ud af, om det kan lade sig gøre, også rent økonomisk, ikke mindst, og hvad mulighederne er. Der er en grund inde i parken også. Kan man købe den, kan man sælge den ejendom, som er ude i Brømmen. Der er rigtig mange ting, der skal faldes på plads. Men der sidder nogle gode folk og sidder og finder ud af, hvad for nogle løsninger er. Men også tidsperspektivet på et altså fodboldkræftcenter, det, det er jo ikke noget, man bare det bygger, bygger man ikke lige fra den ene dag til den anden. Så skal der... man til Katar i hvert fald. Ja. Så der, der kommer til at gå nogle år jo. Det er jo øh, i 24 eller 25 at sådan et kræftcenter skal være, øh, være klar. Nu kan landsholdet starte jo starte med at vinde Europamesterskabet. Så kommer der så mange bonuspenge fra UEFA, at man har råd til at lave det kraftcenter. Og det er en anbefalt, også sammen, et godt Peter. mandat at have med til DBU's bestyrelse. Hvis pengene kan bruges til det, så er jeg klar, det vil være perfekt. Der er nok andre, der synes, det skal bruges på noget andet. Jamen, lad os lukke den der. Vi ønsker jer alt muligt held og lykke, tak. når I flyver mod Israel og så hele vejen rundt til de tre kampe, vi skal tage. Tak.